Halló, feltalált Háló Halló, feltalált Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Feltalált tárgyakosztálya, a civilrádió Rádió Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Műsora az FM98 hullámhozzán. A mikrofonnál nagy hárga. A mai adásunkban a repülés történetéről lesz szó, közelebbről a Budapesti Közlekedési Múzeum repüléstörténeti kiállításáról, ahol a repülőgépek és szerkezetek mint egy életre kelnek számunkra útjaik, utasaik leírása során egyedi, önálló személyiségük lesz. Hallgassák tehát szeretettel történeteiket hajósaikról, aviatikus öregurakról, duplakoszorús csillagmotorokról, sugárhajtóművekről, fabázas szerkezetekről és sárkányokról, szabó attila elmesélésében, aki a hétköznapokon is gondoskodik róluk. Jó napot kívánok! Itt vagyunk a Petőfi Csarnok felső emeletén, Szabó Attilával, a közlekedési múzeum munkatársával, aki a repüléstörténeti osztály vezetésével foglalkozik. Ez a terület nagyon úgy néz ki, mint tényleg egy ilyen lepukkant hangár. Beázások vannak, és a betonpadlón ez elég teljesen látszik. És az imént volt nála egy iránytű, amivel betájolta az épület fekvését. Ez vajon miért történt? A tájolás azért, mert most mindenféle terveket, vázatrajzokat és egyebeket készítünk el, hogy szó ne éri a ház elejét, hogy mi nem készültünk fel az a korszerűsítéssel kapcsolatos és a tetőjavítással kapcsolatos munkákra. Itt jó tudni akkor a hivatkozásokhoz, hogy melyik épületszállni, melyik oldalt említsük a dokumentumokban, és ezért kellett azt tudnunk, hogy pontosan merre is van észak az épületen belül is, és hát a beázás az sajnos... A két héttel ezelőtt hétvégi iszonyatos széről a következménye föltépte a tetőszigetelést, és ennek okán, mintha nem is lenne tető a Petőfi csarnokon, jön át akadálytalanul. Az elmúlt napokban sajnos ilyen csak elszaporodottá váló eső, úgyhogy reméljük, hogy ez minél hamarabb, ez az áldatlan állapot megszűnik majd. Mióta van zárva ez a repülés történeti kiállítás résznek? Ezt a kiállítást igaz, hogy repüléstörténet és állandó kiállításként szerepeltetjük, és az is természetesen az alapítókiratban is így szerepel, de ez az állandó kiállítás ez egy rövid fél évre szóló állandóságot jelent, ugyanis miután az 1985-ös nyitás előtt a felújítás során kiderült, hogy kevesebb pénz van, mint amit szántak ennek az épületnek a korszerűsítésére, átalakítására, egy nagyon fontos nagy, több fontos, de a legfontosabb, hogy a fűtés maradt ki ezen az emeleti részen a pénzhiány miatt. Ennek okán a hidegebb éjszak időszak beköszöntével ez általában október közepe. A, a melegebb időszak bekövetkeztéig, úgy általában április közepe, május elejéig be kell zárnunk a kiállítást. Nem igazán a látogatók miatt, hiszen számtalan látogató már jelezte, hogy ő nagyon szívesen hidegben is megtekinteni a gyűjteményt, hiszen egy másfél órátnak a bátban ő itt eltöltene. Ezt uh, mi elhisszük, de sajnos a személyzetet, a teremőröket, őket nem kényszeríthetjük arra, hogy 8 vagy 10 órán keresztül ebben a hőmérsékletben ők szolgáltatot teljesítsenek, és ennek okán ez a standard megoldás 1985 óta sajnos folyamatosan, hiszen fűtés nem tudunk továbbra sem az épületben uh, valamilyen úton módon előállítani semmilyen technológiai megoldással, mert uh, még a leg Egyszerűbbnek tűnő megoldás is olyan költségeket jelent, amelyeket nem tudunk igazdálkodni, tehát ezért sajnos ez a megoldás marad, hogy október közepén általában zárunk, és általában május 1-én nyitunk, tehát az állandó kiállítás május 1 és október közepe között tekinthető meg tavaszi nyári időszakban. Tehát említette, hogy 85 óta van itt ez a kiállítás, a repüléstörténet, de a legrégebbi repülő, mint az imént már nekem említette, 1911 óta van a közlekedési múzeum birtokában. Igen, ugyanis hát itt a repülés történetéről is egy pár mondatot, hogy időben el tudjuk helyezni, hogy a dolgokat említsünk, akkor 1903. december 17-e, ugye az a sorsdöntő dátum, mikor az észak amerikai Egyesült Államokban a Rájtestvérek az első igazán dokumentált, tehát fotóval, írásbeli visszemlékezésekkel dokumentált sikeres felszállást végrehajtották. Et, utána három év telt el, és Európában is végrehatják az első felszállást. Santos Dumont Franciaországban, és újabb három évet kell ugornunk ahhoz, hogy Magyarországon is megjelenjen a motoros repülőgép. Először sajnos nem magyar pilóta kezében, hanem Louis Blériot az, akit Magyarországon Budapesten elsőként mutat be felszállás motoros repülőgéppel, levegőre, nehezebb repülőszerkezettel. Ezen a bemutatón természetesen ott vannak azok az emberek is, Magyarországi, tehát magyar lakosok, magyar kísérletezők, akinek az érdeklődése már a hírek ö, ö, okán korábban és a repülés felé fordult, de még nem látták a gyakorlatban is, hogy valóban sikeresen repülhetnek. Itt most a bizonyíték eléjük került, látták, hogy valóban létezik, nem csak mese, álmitás, ez a motoros repülés. Meg is nézték nagyon alaposan blérió a repülőgépét, és ennek következtében természetesen, ha megnézzük az első konstrukciókat, amelyek itt Magyarországon készültek, akkor nagyon erősen hasonlítanak Blérió repülőgépére. Többek között a legjobban hasonlított Adorján Jánosnak az alkotása, megszólalásig légyó repülőgépe, hogyha a modellt vagy a fotót nézzük, és Adorján János volt az, aki 1910. január 10-én az első szintén dokumentáltan sikeres felszállást magyar repülőgéppel, magyar pilóta kezében tartva a kormányokat végrehajtotta. Ez, tehát az időpont 1910. január 10-e, a helyszín pedig Rákosmező, a történelmi Rákosmező, ugye a valamikori rendi országgyűlések színhelye, még ugye a toldi énekében is utalás történik erre a területre, tehát ez a Rákosmező, ami ebben az időszakban lovassági gyakorlótér volt, egy homokos talajú lovassági gyakorlótér, ami a lovaknak valószínűleg kellemes, ugye, hogy viszonylag puhább talajon Mozognak. A repülőgépek szempontjából viszont katasztrofális, ugyanis, hogyha már valaki próbálta akár futni mondjuk gyalogva, vagy leginkább mondjuk kerékpározni egy homokos felületen, akkor lehet tudni, hogy az szinten magába fogadja és megfojtja ugye a kerékpárt, hiszen erővel lehet csak haladni benne. Hát a repülőgépek esetében ugyanez él. Tehát a sikeres főszálláshoz különösen ebben az időszakban, amikor rettenet a mai körülményekhez képest, nagyon kis teljesítményű repülőgép motorokkal éppen a lehetőségek határán, bortoillent táncoló teljesítményű motorokkal próbálkoztak. Hát ez a talaj, ez a homokos talaj, ez a kerékfogó talaj, ez mindenre alkalmas volt, csak repülőkísérletek végzésére nem. Úgyhogy ezért is történt viszonylag később a sikeres felszállás, mert korábban már Kutasi Ágostan, egy Franciaországban nagyon jó működő farmangéppel, ahol ugye felszállásokat végzett, gyakorolt. Magyarországon még csak elrugaszkodni sem tudott, addig amíg még erősebb motort nem tett a repülőgépre, és hát a későbbi kísérletek során is beigazolódott, hogy igazán télen tudtak ők látványosabb eregényeket elén a pilótáink, mikor fagyott volt a talaj, és így ez a kerék kötő homok ez. Kisebb mértékben érezhet a hatását. Többek között alarjál jános történelmi felszállása, is vélhetően többek között ennek is köszönhető januárban sikerült végrehajtani. Ugye beszéltünk arról, hogy a legvegőnél nehezebb motoros repülőgépek, de most a repülés története, ugye, mivel a levegőnél könnyebb felszállást ezt már évekkel azelőtt, száz évvel azelőtt is meg lehetett tenni, tehát a repülés története végül is a léggömbökkel kezdődött voltak éppen. Ennek van tárgyi reprezentáció, itt a kiállításom? Igen, tehát először akkor pontosítsuk, hogy valóban tehát a levegőnél könnyebb az aerosztatikus repülés, ugye 1783 óta. Érdekes módon az előbb említettük a rágy testvéreket, ugye a motoros gépeknél, hát itt is egy testvérpárról van szó, a mongolfiai testvérek. Tehát 1783 nyara, amikor végrehajtják azt a főszállásukat, amely a legismertebb a repüléstörténet talán kevésbé érdeklődők számára is, mikor már két utasa is volt a hőlégballonnak és 1783 az viszonylag régen volt, 1800-as években már tudományos szélokra is használták ezeket a ballonokat, és ugye a két különböző rendszer, a hidrogén és a forró levegő töltésű ballonok, két ágazata ez jelent meg, és egyébként maradt meg a mai napig, azzal, hogy a hidrogén most már azért mondhatjuk, hogy száműzték a repülésnek ebből a fájából a robbanékonysága, tűzveszélyesség okán, hiszen ugye a levegő oxigénjével kervedve ez duranó gáz és rendkívül balesetveszélyes, tehát ugyanarra célra alkalmas, de teljesen semleges, veszélytelen gáz a hélium, tehát mostanában a hélium töltésű ballonokat találkozhatunk, akár a sportrepülés, akár a például a meteorológusok hasz, által használt kutató szondák feleresztése során. Marad, megmaradt a forró levegővel töltött ballon, a sportrepülők. Ugye a mai napig kiterjedten ezt használják. A fűtés, tehát hogy hogyan állítjuk elő ezt a forró levegőt, annak a módszere változott, ugye a mongolfi testőjérekhez képest természetesen. Ők még úgy alá gyújtottak végül is a ballonnak, és mindenféle mágikus, az ő esetükben még valóban mágikus tulajdonsággal felruházott anyagot égettek előtte, mert nem igazán a forró levegő, ők még nem tudták, hogy igazán a forró levegő az, hanem még azt hitték, hogy a füst és a különböző gázok, a mongolfi gáz még el is nevezték, ugye az a speciális közleg, ami fölemeli a ballont. De manapság már ugye a propán fűtésű gázégőkkel fűtött forró levegő előállítása az, ami ezeket a ballonokat a magasba emeli. És hát ezek egyrészt modell, egy nagyon precíz modellformájában formájában tekinthető, meg egy gázballon itt a kiállításban. Másrészt az első, Magyarországon a 70-es években újra elkészített ballon, forró levegő töltési ballon. A Pannonia, még akkor a repülőgépes szolgálat létezett, amely a mezőgazdasági repülők munkahelye volt, és a repülőgépes szolgálat szakemberé készítették az, ezt a pannónia nevű ballont, és ennek a ballonnak a gondolája az utaskosara található meg itt a közlekedési múzeum kiállításában. repülőgép, motorok és repülőgép, hajtóművek kiállítási területhez érkeztünk. Tehát itt a kezdetektől, hát hogyha nem lenne jobban látszana, de a kezdetektől, pontosan az 1910-es, 11-es évektől, uh, az akkor alkalmazott kéthengeres hengeres repülő repülőgép motortól egészen a több ezer lóerős gázturbinákig, amelyeket az utasszállító repülőgépeken használtak és használnak a mai napig. Természetesen látunk meg egy nagyon e, valóban gazdag kiállítást, és ez nem a gazda szeme hizlaja a jószágot, vagy nem a szenne maga felé hajlik a keze mondatja velem, hanem valóban a látogatók külföldről érkező látogatók is a véleményükkel, szóbeli és írásos meg abban, hogy valóban egy, ezen a területen, közép-európai területen nem egyedülálló, nagyon jelentős repülőgép motor tekinthetnek meg. A legelső repülőgépekben még nem speciálisan a repülés CR fejlesztett motorokat alkalmazták, hanem szétnéztek, hogy mi az, ami elérhető a hétköznapi üzemeltetésben, és az akkori motorkerékpárok és autók, főleg a motorkerékpárok végítéses motorjai kerültek be némi átalakítás után az első repülőgépekbe. Pontosan a magyarországi kísérőzéseknél is adorált. A János repülőgépébe, Adorján Dedicsféle féle kéthengeres V-motor, amelynek egyébként egy kópiája másolata, működőképes másolata, a néplegeti e, motorversenyeken még annak idején, az 1910-es években e, e, motorkerékpár motorként is üzemelt. Ez a legrégebbi, ez eredetiben is szintén megtekinthető, és a másik az pedig a e, valamikor a Király Közlekedési Múzeum tulajdonába bekerült két eredeti rákos mezei repülőgép, Zséi Aladárnak az eredeti repülőgépe, és Pát Ernőnek fecske repülőgépe volt az, amely a gyűjteményébe kiállításába került. Sajnos hogy a második világháborút emélték túl, megpróbálták menteni a bombázások elől a repülőgépeket, és ahova kimentették, az a tároló éget le, ennek következtében a gépek sárkánya megsemmisült, csak a motor és a ráépített légcsavar maradt meg mind a két repülőgépből. A Zsély Aladár repülőgépét újjáépítették a 70-es években az Akkori, tehát a Rákos mezői időkre még élénken emlékezik aviatikus öregurak, és ezt a másolatot láthatjuk a közlekedési híreségek csarnokában, a horvát három repülőgépet szintén újraépítették, építették, az pedig az egyik budapesti szállodában tekinthető meg a mai napig, és egy második példánya pedig Hannoverbe került ki egy magánrepülőmúzeum tulajdonába itt található meg az a 400 lóerős repülőgép csillagmotor, amely annak idején a Magyar Óceán repülés repülőgépét mozgatta. A Magyar Óceán repülés 1931-ben történt. Enderez György és Magyar Sándor Enderez György volt a pilóta, Magyar Sándor a navigátor, és nem csak a navigátor egyébként Magyar Sándor, hanem az egész óceán repülésnek mondhatni a szellemi atya, tehát ő vetette föl, hogy az az óceán repülés megvalósuljon. 1931-et írunk ugyan, tehát már az első világháború és a T béke szerződés, vagy inkább béke diktátum után azért már ugye több mint egy évtizeddel vagyunk. Ennek ellenére a repülőgép neve az, hogy Justice for Hungary, vagyis igazságot Magyarországnak. Tehát ezzel a repüléssel a sport értékén túl természetesen még a trianoni következményekre is próbáltak utálni, próbálták fölhívni az igazságtalanságra a világ és Ennek a repülőgépnek a, a csillagmotorja van a kiállításban. Az állapotán láthatjuk, hogy törött és égett, ugyanis bár a az repülés sikeresen végződött, egy kényszerleszállás ellenére is sikeresen végződött, mert a Mátyásföldi repülőtér helyett jóval korábban szálltak le felcsút szárny Bicske környékén, de ez az repülés sikeréből semmit nem vont le, hogy 50 km-rel korábban értek az eredetileg tervezett repülőtértől földet, hanem később, egy évvel később, mikor egy óceánrepülő konferenciára ezzel a repülőgéppel indult akkor már Mátyásföldről. Enderez György és egy másik utas, Bittai egy Gyula a rádiós. A leszállás közben katasztrófa történt a repülőgéppel, és az üzemanyaga a majdnem csurig lévő repülőgépből. Ugye egy faépítésű rétegelt, lemezes építésű, a, a sárkány szerkezetet tekintve építésű repülőgéből. sajnos csak az féma fémalkat részek, és legnagyobb ö, darabja a repülőgép csillagmotor maradt meg. Ezt láthatjuk a kiállításban. A motorok mögött fényképeket láthatunk repülőgépgyárakból. Magyarországon milyen gyárak működtek közre például ennek az előbb említett motornak a létrehozásában? És később esetleg Magyarország milyen technikai hozzájárulást tudott nyújtani a repülőgép gyártáshoz? Viszonylag kevesek előtt ismert, főleg a mai állapotot tekintve, tehát ha ma szétnézünk az országban, hát magyar repülőgépgyártás olyan deklaráta nem létezhet, különálló olyan egy-két műhely van, aki repülőgépet állít elő, de általában nem nagyobb példány számban, nem, vagy csak nagyon kis korlátozott sorozatban, vagy csak egy-egy egyedi típus állítható elő. De az első világháborúban nagyon jelentős, és később természetesen a második világháborúban is, nagyon jelentős rep mint volumenét, mint színvonalát tekintve jelentős repülőgépgyártásokról beszélhetünk Magyarországon. Nézzünk szét például az első világháború időszakában. Az egyik legértékesebb repülőgépünk pontosan itt a, a gyűjteményben, a kiállításban, egy két szárnyú, egy szürkére festett kétszárnyú felderítő repülőgép, katonai repülőgép, tehát mi ugyan közlekedési múzeum, ugye, és ezért általában a polgári repülés értékeit gyűjtjük és mutatjuk be, de ez a repülőgép már 1917-ben a királyi közlekedési múzeum gyűjteményébe bekerült, és azóta is a gyűjteményünk egyik legértékesebb darabja az Asszódi Lloyd repülőgépről, az Asszódi Lloyd prototípusról van szó. Ez az a nevében szerepel, Asszódon készült, méghozzá az Aszódi javítónevelőintézet asztalos műhelyéből nőtte ki magát az a repülőgépgyár, amely az első világháborúban meglehetősen jó színvonalú és elég jelentős darabszámú repülőgépet állított elő. Ez a legelső itt. Magyarországon készült eh, prototípus, a törzsét, a hegesztett a cétső törzsét azt még Németországban gyártották, de itt eh, rakták össze, és a többi részét itt építették a repülőgépnek. Bárki nyugodtan megkérdezhetné azt, hogy eh, hogyan maradhatott meg ez a repülőgép a Trianoni békediktátum után, hiszen a Trianoni békédiktátum előírta, hogy minden repülőgépet eh, bizonyos teljesítmény fölött eh, szét kell, tehát a kell tenni, föl kell darabolni, szét kell fűrészelni, és ezt meg is tették, hogy annak dokumentációk is vannak tehát ez a repülőgép sem maradhatott volna meg. Nem maradhatott volna meg, hogyha aktív szolgálatban lévő repülőgépről lett volna szó, de miután ő még 1914-ben egyébként a háború kitörés előtt már már elkészült, ki is került az Asperni repülőversenyre, és ott világrekordot repült vele Herrick, a gyár egyik alapítója, részvényese és repülőpilótája. Utána ez a repülőgép a Balkáni Frontra került ki, és ott teljesített hansztéri szolgálatot. Kapott jócskán találatot, tehát az, amikor a restaurálása történt, akkor repezdarabokkal igencsak meg volt tűzdelve a repülőgépnek a, a sárkánya. És 1917-re véletlenül olyan állapotba került ez a repülőgép 1914-től, tehát három év alatt, hogy már nem igazán volt repülésre alkalmas. De 1917-ben vetették föl, hogy kellene egy hadi repülőgép kiállítás rendezni Budapesten, és hogy milyen érdekes a véletlen, ahol most állunk itt ebben az épületben, a Petőfi csarnok épületében. Ez már akkor is állt, ez az épület iparcsarnok néven, és pontosan ezen a szent helyen szervezték 1917-ben a hadi repülőgép kiállítást, ahol többek között, ez az Aschodiloyd repülőgép is, még akkor a harctéről idehozott állapotában, ami egy igencsak lepusztított állapotot jelent, tehát mondhatni, hogy a sérült repülőgép sárkány volt az, ami akkor, tehát sem motor, sem hűtő, sem tartály, futómű hiányzott, lécsehor hiányzott, hát egy nem annyira szakszó, vagy kiherélt repülőgép került ide a kiállításba, és utána évtizedeken keresztül ilyen állapotban szerepelt a közlekedési múzeum gyűjteményében. Körülbelül tíz évvel ezelőtt sikerült ilyen teljes körű felújításon átestnie jó kis hadhatós támogatással, hál' Istennek, hogy most valóban az elkészült, ez 1914-es állapotnak megfelelő formában mutathatjuk be a látogatóink számára. Most meg itt állunk egy Antonov 2-esnek a pilóta előtt, ahova be lehet szállni az érdeklődőknek, megnézni az összes műszerfalat, a botkormányt, meg minden. Erről a repülőgépről azt kell tudni, hogy ez egy, hogy hívják -e, kétfedeles? Kétfedeles repülőgép, és az egymotoros repülőgépek közül állítólag ez a legnagyobb. A ma üzemben lévő repülőgépek, tehát amelyek még aktív szolgáltatót látnak el, igen, egy motoros repülőgépben ő az, aki a legnagyobb teljesítményű motorral repül, egy 1000 lóerős erős csillagmotorról van szó. Ez rendkívül látványos, tehát hogyha valaki kimegy a repülőtérre, még ezzel a típussal találkozik. Egyrészt eltűrnyősök, nagy, nagy előszeretettel használják, ugye eltűrnyős ugratásra, egy rendkívül megfelelő típus, és még a mezőgazdasági repülésben találkozhatunk igazán a géppel, jó egy-két más alkalmazástól eltekintve tehát mezőgazdaságban még ezzel permeteznek ugyan a kiterjelésű táblák fölött, és a motor egy nagyon impozáns erőforrás, Azért érdekességképpen annyit áruljunk el, hogy a felszálló teljesítményen üzemeltethetnénk egy órán keresztül, nem üzemeltethetjük nem meg korlátozva, ugye egy pár perces időtartamra, hogy ne veszélyeztessük a motornak az épségét, de hogyha egy órán keresztül ez a teljesítményen üzemeltetnénk, akkor 400 liter benzint fogyasztana el ez a motor. Úgyhogy nem, nem üzemeltethetjük ilyen teljesítményen, hanem vissza kell szabályoznunk ugye a teljesítményt, hát azért így is azt a 152-100 egy óra alatt Tehát nem egyik gazdaság. Ságos üzemeltetésű repülőgép, de ezt a hátrányát nagyon sok előnyével még a mai napig ellensúlyozza, ezért is maradhatott még üzemben, és mint említettem, mind a személyzet, a hajózó személyzet a rendkívül jó repülői okán mind a, a lehetséges használók, utasok, azok szerintem mindig jó érzéssel gondolnak vissza az a 2 Ez, a másik. Ez egy nagyon furcsa, olyan, mintha ilyen hullámlemez bádogból épült, de facsavaros és hatalmas repülőgép, amit mi alatt itt állunk éppen. Igen, hát végül is a hullámos borítás igaz, a bádogot cseréljük alumíniumra, tehát hullámosított alumínium borítást, a facsavart annyit pontosítsunk, hogy a fa légcsavarról van természetesen szó, tehát két tollú fa légcsavar, egy 220 lóerős és BMW soros repülőgép motorral, és hát akit ilyen szépen körül írtunk, az a Junkers F13-as repülőgépünk, a királyi gép. Ez nem magára típusra vonatkozik ez a királyi fenséges jelző, hanem speciális esetünkben negyedik Károly használatában állt ez a repülőgép egy út erejéig, akkor, amikor a második királypucs alkalmával 1921-ben Svájcból, ugye számüzetéséből, az első királypucsot követő száműzetéséből visszatért Magyarországra, ismételten megpróbálja visszaszerezni Horti kormányzótól a hatalmat. Hát ugye ez a királypucs is sikertelen volt, és még szigorú feltételekkel Madéra-Szigetére száműzték családjával együtt, ahol egy évek később ő meg is halt, és ugye mi azért ismerjük a családot leszármazottjait, ugye Habsburg család, ővelük találkozhatunk a politikai életben is, a napi hírek szintjén is időnként. Tehát IV. Károly repülőgépe, ez a Junkers 13 as ez a magyar történeti érdekesség és vonatkozása gépnek, és egyébként pedig a típusnak technika vonatkozása is rendkívül érdekes, ugyanis ez az első olyan repülőgép típus polgári használatban, tehát nem katonai, hanem polgári használatban, amely teljes mértékben fémépítésű, fémből épített repülőgép, 1919 kévenztől kezdődően nyártották, viszonylag nagy Szériában terjedt el a világon, rendkívül megbízható volt, nagyon kevés repülőesemény történt a repülőgéppel, és általában pilóta hiba vagy a személyzet ténykedésétől független műszaki meghibásodás eredményeképpen történt vele csak baleset ezzel a típussal, És hát a, a nagyobb testvérét, ami kinőtte magát, ugye a Tanteju, a Junkers 52-es, a három motoros Junkers, ugyanezzel a borítással, egyébként ezzel a hullámosított alumínium borítással, a 30-as években és a második világháború során nagy számban üzemeltették itt Európában, és a mai napig van belőle repülőképes, a Junkers 52-esből repülőképes példány. Hát ő az előd, a Junkers F13-as, és mint említettem a technika történeti és a magyar történelemben negyedik kárahoz fűződő jelentőség okán megbecsült gyűjteményi darabunk, sikeresen vésszelt át a második világháború bomba találatait a király közlekedési múzeum épületében mert már akkor is a kiállításunkban szerepelt és hál Istennek a mai napig itt ezt a, a, a csarnokban tapasztalható klimát is, ugye pontosan a és okán, sztoikus nyugalommal tűri és elviseli. Természetesen felújítás, restaurálás most már ő rá is ráféne, tervezzük is a belátható időn belül, hogyha. Sikerül rá majd az összeget előteremteni, és annyira híres egyébként maga a repülőgép típus, ugyanis nagyon kevés maradt meg ebből a sikeres repülőgép típusból. Szerte a világon négy darabot tartanak számon a világ nagy repülőgyűjteményeiben, de a négy darabból ez az egyedüli olyan, ami eredeti Junkersz gyári gyártású, és teljesen változatlan formában, eredeti os állapotában tekinthető meg, mert a legközelebbi például, csak példának említem, a Müncheni Dallas Múzeumban található egy 13 as de az egy 20%-os állapotból felújított restaurált, egy afganisztánban, egy stálóban talált ö, ö, repülőgépnek a restaurálásával előállított példány, és a restaurálást éppen ennek a repülőgépnek az alapján végezték a német szakemberek, amelyik előtt most állunk. Tehát ez az eredeti és 100%-os állapotban lévő repülőgép. Amikor negyedik áról leszállt vele, akkor ez tehát mi onnan a történet? Ők kölcsönözték végül is az ADASZTRA légitársától repülőgépet. A légitárság valamit sejtett, hogy körülbelül mire szállhatják ezt a repülőgépet, mert kauciót határoztak meg, le kellett tenni a repülőgép vételárát, és a hát mai szóval mondhatnánk, hogy leasingelték ők a Junkerszéktől az ADASZTRA légitársaság, tehát a, a Junkerszéknek szóló kártalanítás is benne volt ebben az összegben. Azzal, hogyha a repülőgép nem tér vissza a svájzba, akkor ez az összeg fölvehető. <gül> Egyébként így is történt, hiszen a repülőgép nem tért vissza, Magyarországról itt bírói zárralá vették, és a Magyar Állam vált, de azért nem loptuk el a repülőgépet Svájztól, mert mint említettem, a vételárat ott hagytuk, tehát a kártalanítás mind a mind az adasztalának megtörtént. Tehát így jogosan van itt. Ezt be is láthatjuk, hiszen a svájciak minden körömmel védenék ugye a tulajdonaikat, hiszen elég jó gazdasági szakembereknek tartjuk őket, ez így is van. Tehát nyilván a svájciak lettek volna az elsők, akik ha törvénytelenül tartjuk itt a repülőgépet, akkor követelték volna, hogy ez a helyzet rendeződjön. Nem követelték, tehát ők is tudomásul vették, hogy ez a repülőgép jogosan van itt. Most tehát kibérelték a repülőgépet. Károly és ugye a kísérői megtörtént sikeresen, minden gond nélkül a repülés. A határt átrepülték, és Dénes fa mellett, hiszen ott volt Ciráki gróf birtoka, aki szintén királyhű ember volt, és ezért a birtoka mellett szálltak le a repülőgéppel. Ott az éjszakát, később onnan indultak tovább, ugye, egészen Buda ősig. A repülőgép pedig ott maradt, egy ideig ugye őrizték a csendőrök, és később vasúti úton elkerült a fővárosba. Itt a Nemzeti Lovardában bemutatták, mint az óriási fémrepülőgép, mely a királyi párt Magyarországra hozta, tehát belépő mellett lehetett egy ideig látogatni, és utána elkerült Mátyásföldre, ugye akkor ott Mátyásföldön a közforgalmi repülőtér, és az egyik Mátyásföldi hangárban őrzgették egy-két éven keresztül, és már majdnem elfelejtették ezt a repülőgépet, mikor hál' Istennek valakinek eszébe jutott, hogy létezik, és bekerült a királyi közlekedési múzeum gyűjteményébe. Azért láthatjuk a mai napig. Motoros repülőknek rengeteg funkcióit tudjuk, hogy a felderítő, szállító, teherhordó. A vitorlázó repülők ezzel szemben milyen funkcióval bírnak? Hát alapvetően, hogyha valakit megkérdeznénk ma, és megmondunk azt, hogy vitorlázó repülőgép mire való, szinte 100%-ban rávágnák, hogy hát sport, sportrepülő céljára. Ez igaz is, de ezzel együtt ne felejtsük el, hogy a vitorlázó repülőgépek nem csak sportcélokat szolgáltak és szolgálnak, hanem speciális alkalmazásokra is, alkalmazásokra is találkozhatunk időnként, és nem is kell túlságosan messzire menni, sem távolságban, sem időben, hiszen például Magyarországon a második lágháború során a vérmező területére szálltak le vitorlázó repülőgépek, amelyekkel utánpótlást, deszant utánpótlást és egyéb hadianyagokat is szállítottak. Tehát katonai alkalmazásban is jelentősnek nevezhetjük a vitorlázó repülőgépek szerepét, hiszen ezek a vitorlázó repülőgépek főleg abban az időszakban ugye fából vászonbarítással készültek, azt, az akkor hát nem annyira gyerekcipőben de még meglehetősen korai stádiumában lévő lokátortechnika, a radarok ezt nem tudták érzékelni, kimutatni, és így észrevétlenül, főleg éjszaka, ugye esti időszakban, motor nem volt rajtuk, tehát is sem árult el, a radarképelnyő sem rend meg. Mondhatnánk mai szóval, hogy a mai lopakodó repülőgépek analógiájára ezek a gépek észrevétlenül juthattak el az ellenség által között területre, ez történt Magyarország. Is így. Látunk itt a levegőben felfüggesztve egy nagyon picik kis vitorlázógépet még faszerkezettel, aminek sítalpa van. Ez vajon miért van így? Hát az a sheet egészen pontosan csúszó talp, tehát ezek a vitorlázó repülőgépek annak idején, amikor végül 1929-től egyébként beszélünk Magyarországon vitorlázó repülésről, 29-ben kerültek az első gépek Magyarországra, és a második világháborút követő évekig nagyon elterjedt volt ez a megoldás, hogy nem kerekes futóművel, hanem csúszó talpal szerelték fel a repülőgépeket. Ugyanis ezzel a csúszó mind az indítása, a gumiköteles indítása, vagy a repülőgép indítás mind a leszállás nagyon egyszerűen kivitelezhető volt. Ma már a korszerű repülőgépek esetében ez a megoldás nem igazán alkalmazható. Általában kerekes futómű kiegészítéseként szoktak még egy rövid kis csúszót repülőgépekre szerelni, hogy valamilyen... Nem egészen szabályos főletérés esetén ne sérüljön a repülőgépor része például. Ez az egyik legrégebbi vitorlás szerkezet itt a kiállításon? A legrégebbiek közé tartozik, de hogyha a legrégebbit kellene megnevezni, akkor az a mögöttünk látható szerkezet, a nagyfesztávú vitorlázó repülőgép. Minden kideríthető a ráfestett adatokból a névből, ugyanis a nevét láthatjuk, a Gyöngyös 33 a 33, az az évszám, 1933, akkor építették ezt a repülőgépet, Hát és akkor már valószínűleg kitalálhatjuk, hogy mi lehet a Gyöngyös, maga a hely, az építés helye, tehát Gyöngyös városában a gyöngyösi repülők építették 1933-ban, és ez a repülőgép volt az első nagy teljesítményű, komoly teljesítmény repülések végrehajtására alkalmas vitollázó repülőgép. És ez már átesett felújításon orrás, ez a kép? Sajnos nem, ő is megkívánná egyébként. A terveinkben menne van, ezek általában a, a, a tervek szinte minden repülőgéppel kapcsolatosan már hosszú évek óta papírra vetve, várnak a sorukra. Hát mondhatom azt, hogy még a, a végrehajtó kéz is rendelkezésünkre áll. Egyetlen dolog nem áll igazán rendelkezésünkre a költségek, hogy ezeket megrendelhessük. Hát reményleg ez is hamarosan talán változni fog pozitív irányban. Bizonyára, mivel ugye a beszélgetésünkből is kiderül, hogy nagyon személyes vonzódás köti önt a repülőgépekhez, van valamilyen ennek, valamilyen gyakorlati vetülete is? Hát a gyakorlati vetülete az, hogy annak idején, hát most már jó pár évvel ezelőtt repülőgépvezetőként végeztem Magyarországon, és... Nyilván így, hál' Istennek, gyakorlat ismeretekkel és tapasztalatokkal is rendelkezek. Ez beigazolódott itt a közlekedési múzeumban, hogy műszaki gyűjtőkörű múzeumban nem árt, hogyha a a történeti ismeretek mellett a gyűjtőköréhez tartozó technikai ismeretekkel is, valós kézzelfogható technikai ismeretekkel is rendelkezik. Milyen gépekkel szállt fel? A mi időszakunkban még a kiképzés az a cseszlovák, akkor mi ugye cseszlovák, gyártmányú Zlin sorozatú repülőgépekkel történt, tehát az elődei még a tréner sorozattal gyakoroltak, mi már a korszerűbb kiálltott, Zlin 42-es, 142-es repülőgépekkel végeztük az alapkiképzést, és később a kiképzésünkbe bejött a már előemlített másik kategória, a nagyobb kategória az an 2 es a fejeztük be a kiképzést.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 And it's there when I look in your Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe, but.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 In yeah. the rising of the sun, love is in the air. When the day is nearly done. ugye itt többnyire légcsavaros motoros repülőgépeket látunk, nem látunk kiállítva sugárhajtásos gondolom, hát az nagyság miatt így egyrészt nem férne el, de a motorokat, minthogyha ott látnék ilyen hatalmas nagy szerkezeteket, azok esetleg ilyenek? Igen, tehát ahol vagyunk, ugye itt most speciális helyzet adódott el, hogy 1985 óta már ugye, jó sok év eltelt, és annak idén megpróbáltunk bizonyos logikai csoportosítást, tehát úgynevezett kabinetrendszer kialakítani, és ez az eredeti történeti repülőgépek csarnoka, ahol most állunk. A vitorlázó repülőgépek egy része is található itt még van egy másik sor később, de nyilván az eredeti történeti repülőgépek azok zömében létcsavoros repülőgépek voltak, és a méretük okán, méretük és tömegük okán ezeknek a repülőgépén itt a földszinti részen kellett ugye, elhelyezkedni. Az emeletre már nem szívesen vitték, vittük föl ezeket a nagyobb tömegű lécsavaros, motoros repülőgépeket. A gyűjteményünkben természetesen vitorlázó és dugatyus motoros létsavoros repülőgépek alkotják a gyűjtemény zömét, de a közlekedési ízom repülési a gázturbinás repülőgépekkel is foglalkozik, és vannak ilyen repülőgépeink is. A gázturbinás repülőgépek viszont itt Magyarországon azok általában a közforgalmi repüléshez kapcsolódó repülőgép típusú, tehát kisméretű magárepülőgépek, és ilyenek itt nem nagyon jellemző Magyarországon, hogy lennének, meg ha lennének is, vagy vannak is, azok még nem múzeumitárgyként kezelhetők, úgyhogy ezek a gázturbinás szerkezetek esetünkben Szinte kivétel nélkül a malév által üzemeltetett olyan repülőgépek, amelyek már nem teljesíteni szolgáltat kiörögettek. Tehát a tupoljevek ugye 134 -es, 154-esekről van szó. Gázturin a légcsavarral építve az il Ily 18-as, ezek, és ezek a repülőgépek szintén egy ügyeményben megtalálhatók, csak nem itt az épületben állítottuk ki őket, itt csak velük kapcsolatos szerkezeteket találkozhatunk, tehát például az il 18-asnak a hajtóműve, az megtekinthető, levágott légcsavartollakkal megtalálhatók itt a 134 254 esnek 254-esnek a, a hajtóművei, és a felézeti segíthajtóművei is úgy a nagy, az eredeti repülőgépekre pedig a kíváncsi valaki, amiket felsoroltam, annak egy kicsikét távolabb kell menni a közlekedési múzeumtól, ki kell menni Ferihegyre, és Ferihegy 2 terminál közelében, ott van a szabadtéri repülőgép kiállításunk, ahol az előfelsorolt típusok, és meg egy néhány mellette szintén ö, megtekinthető, ott találkozhatnak akkor ezek a típusokkal típusokra lá, az ottani látogatóink. Itt egy szimulátor is található, plusz ennek az oktatói pultja, ez a 254 es szimulátor, ez valamikor a Ferihegyen üzemeltetett pilóták képzésére, elnőzésére szolgáló szimulátor. Konkrétan az, tehát ez nem másolat. Ez az a szimulátor, amit Ferihegyen a mai pilóták használtak annak idején, hosszú, két évtizeden keresztül. Megnézzük akkor ez a repülőgép pilótafülke, ez teljesen ugyanaz, mint a az üzemi, tehát annak idején szolgálatott teljesítő repülőgépek pilótafülkéje, műszerezettségét és belső berendezését tekintve. Tehát mind a kapitány, ugye a baloldali, mind az első tiszt, aki ugye a másodpilóta, tehát a jobboldali ülés és műszerfal berendezése, mindaz, amit innen most annyira nem látunk, de a felélzeti mérnök munkahelye, az teljesen 100 meg megegyezik a valóban repülőképes 154-esek berendezésével. Egy kis eltérés a baloldalon látható, ahol eredetileg a személyzetnek a ruhatartója, galeróbja volt, hát itt elektronikai berendezések találhatók a szimulátor működésére. De a repülőgép, tehát a szimulátor belső kiképzése és viselkedése teljesen megfelelt az eredetinek, és ezzel képezték és elnőrizték a hajózó személyzetet, Ferihegyen, a maré pilótákat. Hogy ez az elnőrzés megtörténjen és sikeres legyen, nyilván kellett egy olyan ellenőrző személy, aki nem csak a, piló, a pilóta fülkében is tartózkodott, Általában ugye egy kapitány, aki végezte a személyzet ellenőrzését, de volt a másik, aki beadta a különböző hiba jelenségeket. Mert hiszen ennek a szimulátornak többek között az volt a jelentősége, különböző vészhelyzeti eljárásokat gyakoroltatni és elnőrizni a hajó személyzettel. Olyan eljárásokat, amelyeket egy levegőben lévő repülőgépnél nem illik ugye előidézni szándékosan, tehát hajtóműtűz, modár hajtómű madárlőtközés és egyebek. Ez igen drága lenne élőben gyakorolni, ugye még akkor sem, hogyha nincsenek utasok esetleg a személyzeten kívül. Tehát ezek a vagy ez a szimulátor tipikusan leginkább ezzel a feladattal foglalkozott, és hogy ezeket a hibákat. Generálni, előidézni lehessen. Hát ez volt. A, az oktatói pultnak a feladat a többek között, és természetesen az alapvető információk, tehát repülés ellenőrző hajtóműrenőrző műszerek azok ugyanott vannak, meg, megjelennek, mint a, a szimulátorban magában, de az a rengeteg kapcsoló a két oldalán, amiket látunk a pultnak, az voltak a gonoszkodó kapcsolók, mert hogyha az oktató rátenyerelt és 26 kapcsolót fölkapcsolt, akkor 26 különböző hiba jelent meg egyszer a hajózó személyzetnél, csak győzték utána követni és az nem megfelelően biztonságosan hozná itt pedig végre eljutottunk a helikopterig, ugye a függőleges le- és felszállás egyik leg, legkivitelezhetőbb formájához, ugye? amiben ugye magyar feltalálók is közreműködtek, mire létrejött. Hát a helikopter, ugye manapság mindenki tudja, hogy az igazán a nehezen elérhető helyszínek megközelítése rendkívül alkalmas légiármű, tehát különböző mentési feladatok, repülőgép, meregszárny repülőgépekkel megközelíthetetlen helyszínek, hegyvidékek, sziklák, számára egyedül szóba jöhető légjármű, mert ugyan létezik még egy helyből függőlegesen le is felszállni képes technológia. Ugye itt, ha belegondolunk, akkor a vadászgépek esetében a Harrier gépről van szó, de hát ő tipikus katonai alkalmazás, és nem igazán ezekre a célokra alkalmas, mint amikre a forgószárnyos légijárművek, helikopterek. De ezen kívül, hogy a merevszárnyú légijárművek számára megközelíteten helyet elérni, és különböző feladatokat, mert nem biztos mindig mentésről van szó, teheremeléstől kezdve minden más is szóba jöhet ugye a helikopterek esetében, vagy akár csak sima fényképezés, földerítés, vadszámállás, bármi, de ezeken kívül, és ezek már sokkal korábban is fölmerültek egyébként, hogy nem jó az, hogyha ilyen drága repülőtereket kell itt azt, hogy a légi a repülőgépünk felszállhassanak, akkor még a meresszállni repülőgépek. És a mérnökek azt mondták, hogy hát, hogyha probléma az, hogy ilyen hosszú, egyenes repülőterek legyenek, akkor valamit ki kellene találni, hogy helyből szállhasson fel a légi hát helyből pedig úgy tud felszállni, hogy megforgatjuk végül is a hort felületeket, hogy ott helyben álljon elő az a felhajtó erő, ami egyébként a repülőgépek esetében, a fölszállás, ugye a sebességgyűjtés során érjük el a fölszállásra a szükséges sebességet. És így ezzel a horfelületek megforgatásával létrejött a forgószárny, amit a helikoptereken legtöbben úgy ismernek, hogy rotor, ugye főrotor, és így helyből föl is leszállni képes légi járműünk van. Ennek az egyik példányát látjuk itt. A múzeum gyűjteményében sajnos csak két forgó szárnyas légi jármű van. Egyik ez a Mi 1 ami itt a kiállításban szerepel. A másik a szabadtér kiállításunkon feléhegy mellettekintető meg, az pedig egy Mi 2 helikopter, amit a mentőszolgálat használta az utóbbi években a nagyobb számban. Tehát ott egy Mi 2 itt egy Mi 1 láthatunk. Ez egy sebesül szállító helikopter volt a magyar ma <kül> A bal oldalon egy tartályt látunk, függesztve az oldalán, a jobb oldal részén pedig egy sebesült szállító konténer van, úgyhogy ez is mentő helikopter szinten, csak nem helikopter belsejében, hanem a külső függeszményként elhelyezett sebesült szállító konténerben szállították a sebesültet. És hát, hogy a magyar nevek, tehát itt a vitrínben a magyar közreműködéssel találkozunk, egyrészt Ludwig Ede neve. Aki ezt az érdekes szerkezetet, ami leginkább vernének a tudományos, fantasztikus elképzeléseire, hasonlítán a legjobban, közül be is indul. Ugye a mozgás érzékelő indítja, tehát ilyen csapkodószárnyos, forgószárnyas, minden együtt légcsavar, emelőcsavar, minden van rajta, de ez mindig is csak modell maradt. Tehát ez életmesságban soha nem repült meg, de egy érdekes elképzelés. De mint modell felszállt vajon? Ő nem modellként sem emelkedett levegőbe, de így működött, és nagy elismerés váltott ki annak idején, a 19. század végén a bizottság, akinek ez volt a feladat, hogy értékelje ezeket a terveket. A másik helikopter viszont, ami szintén működőképesítő kiállításban, ez a PKZ, a PetroC Kármán Szóra vet, szóval ez a PKZ betű összetétel. Ez valóban levegőbe is emelkedett. Ez pedig egy tipikus katonai alkalmazású légjármű egyébként. Ez a tüzérségi ballonok a hidrogénnel töltött tűzérségi ballonok kiváltására készült, mert azok a ballonok ugye egy-egy embert, egy megfigyelőt emeltek föl 50-80 méteres magasságról, ellenőrizték a tüzérségin a találatait, és ha kellett akkor korrigáltatták ugye az utasításokkal. Ezek a hidrogéntöltési ballonok a repülőgépek foszforgólyóival nagyon könnyen felgyújthatók voltak a hidrogéntöltés miatt, mert a nagy miatt, és hát ugye megfigyelő egytörnyőre kiugrott, amikor elkapta a találatot, sőt, sokszor már meg sem várták, ugye, megjelent a repülőgép, akkor már ugrott, mert tudta, hogy úgyis vége lesz a ballonnak, és megpróbálják csökkenteni a lehetőségét ennek a veszélynek, hogy lelőjék ezeket a megfigyelő szerkezeteket. A ballon kiváltották egy ilyen kötött helikopterrel. Nincs benne gyólekeny hidrogén, sokkal kisebb ugye a felület, ami a felderítést nehezíti, és a fölső részben abban ott állt volna szintén a megfigyelő, és végezte volna tüzérségi megfigyeléseket. Tehát ez egy olyan érdekes helikopter, a levegőben emelkedik, de utána nem közlekedik a levegőben jobbra balra, nem mozog, hanem egy helyben áll, ezért kötött helikopter. Egyrészt a feladat miatt, másrészt azért is, mert éppen a PKZK betűje, Kármán Tódor volt az, aki számításokkal is igazolta, még a gyakorlati kivitelezés előtt, hogy ilyen építésű helikopter, hogy merev légcsavarral, két egymás fölött, egy ellentétes irányban forgó, úgynevezett koaxiális elrendezésű, de merev légcsavarral, nem lehet uh, stabil kormányzott repülést végrehajtani. Kísérleteket végeztek vele, ott vannak a fényképek, amely mutatják uh, a levegőben is ezeket a szerkezeteket, de uh, egy, egy, tehát maga az egyik kísérlet során sajnos egy oldalszeres befúvásnál uh, fölnek csaporott a szerkezet és megsérült. Kiabítására már sem idő, sem pénz nem volt, mert közben végélet a világháborúnak, úgyhogy ez egy olyan elképzelés és kísérlet maradt, ami nagy reményekkel jogosította volna a tervezőket, konstruktőröket, csak utána okafogyottá vált ezt megvalósítani. Viszont az elképzelés, a kötött helikopter elképzelés az megmaradt, és később pontosan emiatt, hogy instabil ez a szerkezet, és kormányozható, jól vezethető helikoptert ezzel a megoldással nem lehet építeni, ez generálta, váltotta ki azt, hogy akkor ezt a merev, légcsavar, agyas megoldást, ezt el kell felejteni, és ki kell dolgozni azt a megoldást, amely a valóban működőképes, gyakorlati használatra alkalmas helikopterek kiképzéséhez vezet, és ez pedig a rugalmas lapátbekötés és az a, a képzés, amelyet a mai helikoptereken a dőlés automata megvalósításával láthatunk. Ezek ugye már a 30-as években elkészültek, és igazán már, már a második világháborúban is repültek, ugye helikopterek, bár viszonylag keveset találkozunk a különböző dokumentumok. Felvételek során nem voltak a II. világháborúban helikopterek, hanem igazán ugye a vietnámi háború az, amikor robbanásszerűen elénk kerültek a katonai célra alkalmas légijárművek. Hát manapság pedig egyre többször találkozunk velük. Nagyon speciális kormány szerv található a helikopterben a motoros repülőgé, meregszájú repülőgépekhez képest. Ugyanúgy megvan a botkormány, ugyanúgy megvannak a lábkormányok, és van egy úgynevezett egyesített vezérlőkar. Az egyesített vezérlőkar mozgatásával lehet, a forgószár lapátok beállítási szögét egyszerre megváltoztatni, és ezzel a felhajtó nő is csökkent, tehát illetve függőleges irányú mozgást szabályozni a helikopter esetében. Természetesen a megfelelő teljesítményt is automatikusan egyrészt adja a rendszer, a megnövekedett állás, az a jobb teljesítmény kell, rögtön az automatika biztosítja, de hogyha még plusz teljesítményre van a szükség, mert meleg a levegő, kicsit túlterelt a helikopter bármi, akkor párhoz hasonló a plusz bizonyos határig a helikoptervezető, még tudja a teljesítményt szabályozni, növelni. És a botkormány kitérítésével pedig az úgynevezett dőlés automatának a gyűrűit lehet billenteni, mozgatni, és a körülfordulás során Sík végülis a síkját telti. dönti meg, uh -huh. pontosan így van, és a körülfordulás során a lapátok ezeket a beállítási szögeket változtatva, uh -huh megdől maga a vonóerő vektor, és ez viszi el utána valamelyik irányba, jobbra-balra, előre-hátra a helikoptert, és hogyha legyező irányban, tehát az órát jobbra-balra akarom kitéríteni, akkor használom ki azt, hogy egyébként például a helikopter egy rendkívül érdekesen viselkedő szerkezet lenne, ha önmagában csak a nagyméretű forgószárnyat tennénk fel a helikopterre és mozgatnánk. Mert a fizikai törvények szerint, hogyha ő pörög ez a forgószárny, akkor a helikopter testének vele ellentétes irányban kellene pörögni. Hát így nem lehet helikoptert vezetni, ugye is senki nem lenne képes irányítani egy ilyen légijárművet. tehát ezt a pörgést, ezt meg kell akadályozni. Hogyan lehet megakadályozni? Kétféle módszer fejlődött ki, az egyik, egy viszonylag nagy karon, ugye itt nyomatékokat kell ugye egyensúlyban tartani, tehát egy viszonylag nagy karon, a nagy kör következtében kis erő lesz majd ugye az, amire szükségünk van, tehát a nagy karon egy kisebb légcsavart helyezek el a helikopter hátulján, ez a faroklégcsavar, vagy farokrotor, de inkább nevezik faroklégcsavarnak, és ez a faroklégcsavar ideális beállítás esetében pontosan olyan nyomatékot, erőt állít elő, ami ezt a oldalirányú mozgás megszünteti. Magyarán szólva, akkor egyenesen repül a helikopter, de miután ez a farok a helikopternek az oldalkormányával van összekötve, és a pilóta lábával, lábával ez ezeknek a beállítását, váltási szögét változtathatja, ezért ez a farok elhangolható, és csökkenthető vagy növelhető az az erő, amit létrehoz, és ezen keresztül a nyomaték és hogyha egyik irányba csökkentem vagy növelem, akkor jobbra vagy balra fogja engedni a helikopter orrát elmozdítani, és már is a legyező kormányzást ezzel a megoldással, így a farok légcsavarral meg lehet valósítani. Vagy pedig a másik megoldás, nem alkalmazok farok hanem egyszerűen kihasználom azt, hogy nyilván, hogyha a rotorom egyik irányba forog, és akkor ellene forogna ugye a helikopter törzse, akkor fölteszek még egy forgószárnyat, és az ellentétes irányba pörgetem az egyik forgószárnyavat. Tehát két egymással egyenlő méretű, de ellentétes irányban forgó rotor az már, Ugyanezt a hatás terményző, hogy a helikopter törzse egyensúlyban marad. És ezt a két forgószárnyat, ezt az lehet variálni, vagy egy másfölé teszem, mint a Magyarországon is alkalmazott Kammol 26-os mezőgazdaságban találkozunk, hogy a legtöbbször helikopterek esetében, vagy elteszem két oldalra, vagy négy rotort alkalmazok, és akkor ezeket helyezem el. Tehát így, így, így már eléggé sok variáció létezik, de ez a lényege, hogy vagy több rotor, és egymással ellentétes irányban forognak párosával, vagy egy főrotor és egy farok légcsavar a helikopter másik pontján. Itt pedig a Paravánokon a polgári lepülős beindulásának a történetéről van szó, az első reklámokról és az a, Mal a Malév Ferihegy beindulásának a történetét nézhetjük meg, sőt, ma az egész Ferihegyet magát. Így van, itt a magyarországi polgári légközlekedés története egészen a kezdettől hát, hanem is a mai napig, de egy pár évvel ezelőtti állapotig. Magyarországon több légitársaság is üzemelt, ugye a 20-as évektől kezdődően, kezdte a Maiafort annak idején, utána a Malert és AeroExpress. Az AeroExpress az viszonylag rövid létező légitársaság volt, de a működésével kapcsolatosan azt mindenképpen itt meg kell említenünk, hogy a lehető legkorszerűbb repülőgépeket alkalmazták annak idején. Pontosan Junkers F-13-asokat, tehát azt a repülőgépet, amit már királyi gépként láttunk és emlegettünk, csak az Aero Express egy speciális változatát alkalmazta ennek a repülőgépnek, mert ő hidroplán kivitelben úszó talpakkal szerelt Junkers F-13-asokat üzemeltetett, hiszen ő a Dunáról szállt föl, és a Dunára érkezett vissza a légijáratoknak. Ez itt, amit láthatunk, a hidroplántalp, úszótalpas kivitel, az Aero Express RT tulajdonában. Volt a konkurens légitársaság, a Malert, ők Fokker-típusú repülőgépekkel foglalkoztak, két modellt, f 3 és f 8 látunk itt a vitrínben, és egészen a második világháború végéig a Malertő üzemeltette ezeket a repülőgépeket. A második világháborút követően ugye, akkor már a szovjet-magyar együttműködésnek köszönhetően, <gül> megjelent a szovjet repülőtechnika Magyarországon, és 1954-ig ugye Maszov lett, tehát Magyar-Szovjet légitársaságként üzemeltettük, és utána pedig a Malév mai napig ugye ezt a nevet viseli, és a Malév típusába jó követhetően tetten érhető ugye a fejlődés, Egyrészt a működőképes euh, Likettes, ugye, ami még csillagmotoros. Ugyanaz a motor egyébként, mint az AN2-esekben, tehát 1000 lóerős csillagmotor, csak ezen kettő darab van. Ugye. Ezekkel üzemeltek a repülőgépek. Utána még szintén belsőjegési motorokkal és légycsavarral megjelentek az IL-14-esek. És mikor az IL-14-esek teljesítmény és kevésnek bizonyult, akkor megjelent a gázturbina Magyarországon is. A gázturbina először egy ilyen érdekes megoldásként, Gázturbina, de légcsavarral. Él 18-asok, ez a mai napig létező megoldás egyébként rendkívül gazdaságos üzemet biztosít, csak lekorlátozza az utazó sebességet. Tehát ezzel nem lehet 1000 km/h sebességet elérni, mint a sima gázturbinával. De utána ez a korszak is, a jet korszak is bekövetkezett. 234-esek az első képviselői, ugye két hajtóművel hátul elhelyezve. És a nagyobb testvér pedig a 254-es, akinek a szimulátorát, a pilotafülkét is láthattuk. Azok pedig már három hajtóművel tették meg. A 234-eseknek az első példányai azok még úgynevezett sugárfék nélküliek voltak, ott még Veszély szükséges esetén fékernyőt lehetett nyitni a repülőgépekből, és azok segítették a pályán a fékezést. A 254-esek szélsőkét hajtóműve már sugárfékkel, sugárfordítóval, reverzen rendelkezik, és ezeket nem csak modellben, hanem ezeket a hajtóműveket a sugárfordítóval együtt a földszinti kiállításban metszetett hajtóműveken kézközelben meg is lehet tekinteni. Egy kicsit uh, május elsőjéig várjunk, amíg a felújítás megtörténik, azután nagyon sok szeretettel várnak minden látogatót, hogy az imént elhangzottakat személyesen meg is tekinthessék, és én igen biztatok mindenkit, hogy látogasson ide, hiszen tényleg történeti különlegességek vannak itt a repülőzés korszakáról. Köszönöm szépen a riportot, interjút Szabó Tillának. Nagyon köszönöm én is, és sok szeretettel várunk minden látogatót május elsőjétől. Köszönjük, viszal. A feltalált tárgyak című műsort hallották a Közlekedési Múzeum repüléstörténeti kiállításáról, ahol Szabó Atillával beszélgettünk. Műsorunkkal legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Hallgassák továbbra is a civil rádiót, ahol Balkáni Népzenei összeállítás következik. Búcsúzik a hallgatóktól, nagy Helga, viszhal. <Szor>